Las eguron honetan 10garren San Bartzeresako sari aspatu da Hiruren hartaleguko kiroldegian. E, hogeita 25 jokalarik e, parte hartu dute, hiru kategoria ezberdinetan sailkatuak. Eh kategoria nagusian edo mistoan e, Adrian Meloki gaierenduda, eh Xavier Azaldi gure klubeko jokalariaren kontra ba, finala iraitsi ondoren eh kategorian 8 e, emakumeek parte hartu dute eta eta hemen ere beste napar bat nagusitu da Sandra Pérez, eh izuzen ere ba, beste edizioetan parte hartu izan duena eta baita ere bat chapela chapelaiaa sidoena ubigarren txapela izango litzateke eta bigarren eh bueno, ba, Iturria irundarra, bai? Eta eh kategoria juniorrean, ba, beste beste jokalari, beste ohiokalarik, beste 8 ohiokalarik partu hartu dute. E, denak irundarrak eta ba kaso honetan be, behin eta berriz ere chapelaira bazten duen e, unasmarizkorrenak ba, errepikatu du garaile eta chapeldun bezala. E, finalean, kaiet urtiz berea gaien ostean. E, Horroko horrean, balorazio oso positiboa egiten dugu. E, beste behin ere txapaketa oso, oso jendetsua, eta eta dune eta e, denbora gehiago e, eramaten digun e, txapaketa da, hau da, iruegun e, luzatu den txapaketa da, eta, eta oso oso, oso, oso positiboa da Alde horretatik.